נשקר! מה קרה שם? המרפסת נפלה עליי. אוי, אבוי, מי זה שם, של מי זה הבניין שם? שלנו. מתי אנחנו בנינו שם? עוד לא גמרנו. בניין חדש? בניין חדש, נו. איי, לי, היו אנשים על המרפסת? היו שני אנשים. מה יש לשני אנשים לעשות על המרפסת? היה שם חוג בית של ויקטור טייאמר. שני אנשים? כן. הוא ואשתו. שלום לכם? כן, אדוני, ומהר. זה פה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדינשטיין? זה היה רוזנקרנץ וגילדינשטיין, ורוזנקרנץ ברח לגרמניה, לרוד עכשיו זה רוזנדיר וגילדינפלופ. נסים את מזלות אותו דבר. עם מי אתה רוצה לדבר? אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין. זה אין, זה היה. ברכו לגרמניה, ודיזנדוף. דיזנדוף. עכשיו זה רוזנדלום וגילדנברוך. רבותיי, אני קניתי כאן דירה לפני חודש. חודש? חודש, חודש וחצי משהו. תחליט, חודש או חודש וחצי? אתה יודע מה, נגיד חודשיים. אתה לא קנית אצל רוזנקרנץ וגילדנשטיין. לא? אתה אמרו אתם עובדים עליי, אתם הבטחתם לי דירה של שלושה וחצי חדרים. נו, וכמה יצא לך? שניים וחצי. אתה חיפשת טוב בכל הדירה? אני חיפשתי טוב מאוד. תגיד לי, חיפשת בבוידם? אין בוידם בכלל. אז אתה חיפשת בבוידם. תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין אפילו את זה. אבל נלך לגור זו קצעים ותהיה מאושר. אדוני הקבלן, אתה אמרת לי בפירוש קומה ראשונה, ואני רואה שזה אתה טיפסת בכל הקומות. טיפסתי בכל הקומות, אפילו במקלט. אז מקלט יש. יש. אתה היום מקלט יותר חשוב ממעלית. לך לגור זוג צעיר ותהיה מאושר. איך אני אהיה מאושר אם אין בכלל מפתח להיכנס לדירה? רגע אחד, איך אתה נכנסת עד עכשיו? טיפסתי על הצינון. על הצינון? כן. על הצינון יש. יש צינון, כן. אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפס. אתה לכל הפחות קיבלת צינון. תהיה מאושר, לך לגור זוג צעיר תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין תריסים במרפסת? מרפסת יש לא בשביל מה אתה צריך תריסים? מה זה בשביל מה? בחוזה כתוב תריסים בחוזה, בחוזה גם כתוב חימום, יש לך חימום? לא אתה רואה